Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, <coughs> nabina Muhammedin wa ala anihi wa sahbihi wa mtabi'i umbih ihsanin ila yumi ddini, zimma amma ba'd. <coughs> Do i se svaka za hvala pripada uzvišenom Allaho subhanahu wa ta'ala, salavat miri selam na Allaho posanika, salatu wa salam, njegov časnu porud, njegov uzvrti ashabi, sve ludek u isledi put istinne su njegadanu. Uvažna, braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda je naš termin, stalni termin u kojim se družimo sa knjigom Vrtovi Pobožnjaka, Rijadu Salihin, čuvenog imama Ennevevi, Rahmetullahi, Alehi. Protekli sredi govorili smo o jednom veoma, veoma interesantnom i lijepom poglavlju. Govorili smo o poglavlju koju imamo Ennevevi naslovio poglavlje Lijepo ponašanje, gdje smo govorili o ahlaku Božeg poslanika, ali, wasalam, a nakon toga govorili smo o samom stepenu lijepog ponašanja u islamu, pa smo kroz ovo poglavlje, imam enevi rahmetullah, jer je citirao nam je nekoliko argumenta, hadisa koji ukazuju kako je islam vjera ahlaka, vjera ponašanja, vjera morala, vjera koja ne posvećuje samo pažnju čovjekovom odnosu prema gospodaru subhanahu ve taala da mnogo mnogo mnogo pažnje posvećuje čovjekovom odnosu prema ljudima koji ga okružuju pa smo spomenuli nekoliko interesantnih hadisa koji ukazuju na mjesto ahlaqa u islamu pa jedan od tih hadisa jeste hadis od Abu Derda radi Allahu da je Allah posani kazao na sudnjem danu na vagi vjernika neće biti ništa teže od lijepog ponašanja <clears throat> na sudnjem danu kada se dijela budu vagala Mi muslimani vjerujemo da će čovjek polagati račune, da postoji vage, da postoji terezije koje će vagati ljudska dijela, dobra dijela, loša dijela. Kaže Allah poslanik, nema ništa teže na vagi dobrih dijela od lijepog, moralnog, lijepog ponašanja. Kaže Allah poslanik, ali se latu wasalam, kada je upitan zbog čega će najviše ljudi ući u džennet. Allah poslanik je kazao, et taqwa wa husnul huluq, Najviše ljudi će u džennet ući zbog bogobojaznosti i najviše ljudi će ući u džennet zbog lijepog ponašanja. Pa su to samo neki argumenti koji ukazuju na visoko i veliko mjesto lijepog ponašanja u islamu. Allaho poslanik vjerovosti na je kazao da su najpotpunijeg imana, Oni ljudi sa najpotpunijem i najlepšim ponašanjem. Pa je Allah poslanik a.s. povezao lijepo ponašanje sa vjerovanjem. Pa vidimo koliko je bitno ponašanje i ahlak, i moral, i etika u islamu, da su ljudi sa najlepšim ahlakom i najlepšom etikom, da su oni najpotpunijeg imana. <clears throat> U svakom slučaju imamo dosta, doista, dosta hadisa. U jednom od njih, Allahoposlanik selam kaže vjernik će lijepim ponašanjem dostići stepen onoga ko dobrovoljno posti i noću klanja na file. La ilaha illallah. Zar je moguće da čovjek sa lijepim ponašanjem može dostići takve velike nagrade? Allahoposlanik koji ne govori po hiru svome, Kaže, čovjek će ponašanjem, svojim moralom, svojom etikom, svojom čednošću, svojom moralnošću, svojim saburom, svojim strpljenjem, svojom blagošću, odnosu prema ljudima, prema supruzi, prema djeci, prema komšijama, dostići će stepen čovjeka koji po danu posti najveće klanja noćni namaz. Zamislite kada bi imali čovjeka koji svaki dan posti i svaku noć klanja noćni namaz, može dostići njegov stepin onaj ko se lijepo obhodi prema ljudima koji ga okružuju. Pa smo prošli put e, spominjali također isto hadis da Allaho poslanik ali i salatu waslam kazao ene zaimun ja garantujem kuću u džennetu pa jedna kuća pa druga kuća pa vrh dženneta kaže Allaho poslanik onome ko ima ne lijepo ponašanje ja mu garantujem kuću u najvećim visinama i najvećim deređama dženneta. Doista, doista, hadisi, argumenti e, koji znači, govori o o vrijednosti ahlaka su mnogobrojni koji nas, vjernike, muslimane, postiču da se maksimalno, maksimalno potrudimo da svoje ponašanje, svoju etiku, svoj moral uskladimo sa principima i načelima vjere islama. Mi smo prošli put i obećali da ćemo se zbog bitnosti ove tematike danas i družiti e, praktično s načinima i metodama kako čovjek da poboljša svoj Allah, svoj moral, svoje ponašanje. Izlamsko čenjaci kada govori o ovom poglavlju spominju prvo jednu stvar, a to je da postoji moralne osobine s kojima se čovjek rađa. Jednostavno one su nasljedno karaktera i čovjek se rađa. Neko se rađa... E, tako što je blag, neko se rađa što je mudar, neko se... E, rodio je se takav da je vesel, da je ozaren i tako dalje. Ali isto tako postoje mnoge mnoge osobine koje mi možemo izgrađivati, možemo ih popravljati, možemo ih e, ugrađivati u svoju ličnost. Jer kakva svrha govoriti u načinju i metodama popravljanja svog morala ako je moral nešto čime se mi rađamo? Ne. Mi možemo vidjeti osobe koji nekada su bile nemoralne, osobe koji su bile kriminalne, osobe koji su imali pri sebi mnogo mnogo negativnih osobina. Pa onda popravljajući se, popravljajući se, čitajući Kur'an, družeći se s sunnetom Božijih poslanika, ali se letu selam za godinu dvije ili tri vidimo da su te osobe potpuno drugije osobe. Njihov odnos prema roditeljima, njihov odnos prema komšijama, prema supruzi, prema djeci, sve se to mjenja i temelja se mijenja. Pa je znači veoma bitno da shvatimo, a o tome ćemo govoriti naknadno, da se loše osobine mogu ostaviti i da se na njihovo mjesto mogu instalirati, postaviti dobre osobine. Pa ćemo mi već raz sodno vremenu, iako smo e, dijelimično ograničeni s vremenom, ako Bog da, trudit se da spomenemo e, preko 30 načina i metoda kako čovjek i na koji način da popravi svoj moral. Svakako, neke od ovih e, načina i metoda iziskuju mnogo, mnogo govora, ali mi ćemo pokušati rezimirano da govorimo o svim ovim temama. Dobro je, dobro je za one koji imaju mogućnost da ove metode i načine zapišu. Dali li u mobitel, da u neku svesku, dali li u neki podsjetnik, da na neki papir koji će staviti sebi pored radnog stola ili pored e, bračnog kreveta i da svakim danom išitavaju te metode i pokušavaju da putem njih ojačaju o plemene svoje plemenite osobine. Pa prva stvar ostvari metoda e, kako čovjek da ojača Svoje, svoje lijepo ponašanje jeste putem ispravnog vjerovanja. Čovjek ako želi da popravi svoj moral, prvo treba da počne graditi ispravno vjerovanje. Ako čovjek ispravno vjeruje u Allaha, Vjeruje da će jednog dana polagati račune na suđem danu. Vjeruje da sa svaki svoj postupak, bez obzira bio sitan ili krupan, čovjek će odgovarati na suđem danu. Fa men yamal misqala zarratin khairan yara. Kuradi trun dobra videćegega, kuradi trun zla videćegega. Allahu dželle şunu kaže u suri Kef: Ma li hadza al-kitabi la yugadiru saghira tan illa ahsaha. je to knjiga? koja nije izostavila ni veliku ni malu stvar, a da je nije prebrojala. Pa ako čovjek ispravno vjeruje u Allaha, boji se Allaha, boji se nepravdi, očekuje za svaki osmijeh, koim se nasmiješi i nekom bratu muslimanu prilikom susreta učetkuje nagradu, ako čovjek ispravno vjeruje, to ispravno vjerovanje neminovno, neminovno će ostaviti traga na njega i na njegov moral. Pa prva stvar, znači veoma bitna, krucijalna stvar jeste da čovjek ispravno vjeruje. Vjeruje u Allaha, da je on gospodar zemlji i nebisa, da je on stvorio čovjeka, da on zaslužuje da bude obožavan, da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji ima imena i svojstva koja su savršena. Ako ispravno vjerujemo, neminovno je da to ispravno vjerovanje ostavi traga na nas i na naše ponašanje. Druga stvar, da čovjek ne zanemari u svojim dovama Da moli Allaha džellešanu, pošten stvoritelj zemlje i nebesa, kada želi nešto samo kaže budi i ono bude, da moli Allaha da ga usmeri ka putevima koji vode po boljšanju morala. Pazite, Allahu poslanik Ali seled, va selam. Prošli put smo govorili. Allah džellešanu kaže za božiji poslanika Muhameda: "Wa inneke la'ala khuluqin azim", doista si ti o Muhammede na visokom stepenu morala. Allah, gospodar zemlji i nebesa, kaže za Mohameda, aleyhi salatu wasalam, da je na visokom stepenu morala. Ta isti Mohamed, aleyhi salatu wasalam, veoma često je dovio Allahu subhanahu wa ta'ala i govorio mu muh, Allahumme, ihdini, li ahsenil ahlaq, o gospodaru moj, ti me uputi Na najbolji ahlak, na najbolji moral, na najbolju etiku ne može me uputiti na taj put niko osim tebe. I odagnaj od mene, odalji od mene onaj loši ahlak, onaj loši moral, onu lošu etiku, a ne može tu od mene odagnati niko osim ti. Pa čovjek treba u svojim dovama da dovi Allahu dželešanhu u zadnjoj trećini noći između izana i kameta kada pada kiša, petkom u zadnjem satu, između je zana i kameta i u mnogim drugim vremenima kada se primaju dove, moliti Allaha da uljepša naš ahlak. Allaho posanike govorio gospodaru moj, kema ahsenta halki, fa hasin huluki, gospodaru, kao što si uljepšao moju fizionomiju. Pogledajte kako insan lijep, u skladu stvoren, njegove oči, njegove usta, njegove uši, njegovi organi, Čovjek je sav u skladu, kaže Allahu poslanik gospodaru, kao što si me fizionomijom stvorio u skladu, uljepšaj isto tako i more moralne osobine. Pa nas Boži poslanik uči da dovimo Allahu subhanu wa ta'ala da uljepša naš moral. Treća stvar, kako postići lijepo ponašanje kontinuiranom ulaganjem truda. Čovjek treba da zna ako ima pogotovo negativne neke osobine, Moralne osobine ne mogu se one ostaviti preko noć. Čovjek nije laptop, čovjek nije mobitel. Izbriši aplikaciju, instaliraj novu aplikaciju. Ne. Pitanje navika čovjek treba da zapamti sljedeće pravilo. Loše navike veoma brzo se usvajaju. Društvo dođe i kaže, hajde samo jednom probaj duhan, samo jednom probaj nargilu, samo jednom probaj alkohol. Jednom po jednom i veoma teško. Ljudi deset godina pokušavaju ostaviti duha, ne mogu. Loše navike se brzo stiću, a veoma teško ostavljaju. Dobre navike, veoma teško ih je postići, a veoma lahko ostaviti. Čovjek se godinama trudi, primjera radi, da udjeljuje i metak. Da bude ozarenog lica, da nema zavisti u grudima. Godinama se odgaja i zapusti, zapusti svoje srce i svoje ponašanje, dva mjeseca vrati se mnogim negativnim negativnim svojstvima. Pa čovjek treba da zna da takva je priroda, čovjek ako želi dobre osobine, treba kontinuirano da ulaži trud u samo odgoju. Isto tako, kontinuiran samo obračun da čovjek Kao što imamo ljude za fabrike, za trgovinu i mnoge druge stvari, vidimo kako ljudi obračunavaju postupke. Pogledajte, futbal, pošto je danas jedna od najatraktivnijih stvari futbal, koliko statistika se vodi oko jednog igrača. Čak uzadnje zadnje vodi vode statistiku koliko koraka i metara je čovjek pretrča u toku jedne utakmice da bi mogli da vide njegov vrijednost, njegove kvalitete i na kraju toliko vrijedi. Pa tako i čovjek treba da ima samo obračun svojih dobrih i loših osobina. Imam deset loših osobina, imam 20 dobrih osobina. Dobro, dobre osobine treba čuvati. Loše treba popravljati. Allah Želšanu u Kur'anu kaže o vjednici, bojte se Allaha, veltanzur nefsun ma qaddemet li ghad gleda itevje niti sta ste za sutra pripremili kako ce virni gleda sta je za sutra pripremio osim na način kontinuiranog samo obračuna pa covjek virni trema da samo obračunava sam sebe i da ustanovi koje su njegove negativne osobine nakon toga da ih popravlja kaze Omer radiallahu taala anhu hasibu enfusekum qabl an tu hasabou samo obračun vršite još na dunjaluku prije nego vas drugi počnu obračunavati na sudnjem danu pa čovjek treba da znači kontinuirano se bori kontinuirano ulaže trud kontinuirano vrši samobračun svojih osobina da li ide napred ili ide nazad Isto tako od stvari koji će nam pomoći u popravljanju morala svojih navika jeste da čovjek razmišlja o plodovima koje donosi sa sobom lijepo ponašanje. S druge strane da razmišlja o plodovima koje nosi loše ponašanje, uzbite dvojicu ljudi. Čovjek ima lijepo ponašanje, imate čovjeka loše ponašanje, imate čovjeka neprestano je nasmijan, udjeljuje umjetak, eh, lijepo priča, poziva ljude, ne psuje, ne vrijeđa, ne laže, povjerljiv je, odgovoran je, bogoboja za nje, imate drugog koji je sve suprotno to Gdje koji od njih dvojice ide, ovog jednog svi voli, nasmijan, ozaren, vesel, pomaži, povjedljiv. Ovog drugog niko ne voli da non stop je namrgođen, laže, petlja, vara, eh, jednostavno sve negativne osobine. Pa čovjek kada razmisli o, o pozitivnostima lijepog morala i negativnostima lošnijeg morala, onda to bude njemu dodatna satisfakcija da jednostavno počne popravljati svoje negativne osobine odnosno da se okiti lijepim moralnim osobinama. Imate ljudi dovoljno je da ga vidite, vi se razveselite. Njegova ozarenost, njegova lijepa riječ, njegov selam, njegovo pitanje, njegova pomoć i tako dalje. S druge strane imate ljudi doka vidite, osjetite zebnju, osjetite strah, neugodnost, vulgaran razgovor, psovka, vrijedjanje, prevare i tako dalje. Pa sam insan treba da odabere kojim putem hoće da ide. Dali da ide putem gdje će ga ljudi voljeti, a voljet i njegov gospodar, ili će ići putem gdje će se ljudi zgrožavati na njega i na njegovo stanje njegovo ponašanje. Isto tako, od za postizanje moralnih lijepih vrijednosti jeste činjenca da čovjek ne smije gubiti nadu da se može popraviti. Imate ljudi, jednostavno, kaže, ja imam naviku, primjera radi. Kod nas u narodu je poznata navika da ljudi psuju. Vri, e, psuju, sastavljaju B i J kada razgovaraju. Pa čovjek kaže, ja 20 godina, 30, tako govorim. Nemoguće. Moguće. Moguće. Čovjek kaže, ja imam negativnu osobinu, konzumiram duham već 30 godina. Ne mogu ja to ostaviti. Može. Samo je pitanje volji, samo je pitanje tijenje. Pa čovjek ne smije izgubiti nadu da može popraviti svoje ponašanje, ali je bitno da se trudi. Sjećam se, nekad davno sam gledao jedan videoklip onog jednog velikog čovjeka, ne znam da li to bilo negdje u Americi ili negdje drugo, da je možda imao nekih 200-250 kila, pa je da snima kako on kako je bio uporan do te mjere da je došao na neku, da je nazovemo normalnu kilažu čovjeka u njegove visini sa nekih 90 kila, ali šta? Treba vremena, treba truda, treba ambicioznosti. Tako isto kada su u pitanju osobine. Čovjek ne smije gubiti nadu. Čovjek ima problem e, psuje, e, vrijeđa, laži, potvara i e, tako itd. Sve se to može izliječiti. Samo treba truda, treba samo obračuna, treba samo kontroli, paziti jezik, čuvati jezik i tako dalje. Ono što je nama bitno, da zapamtimo, ne treba gubiti nadu. Kao što ima onaj tamo drugi insan, pa može biti vesel, može biti ozaren, može biti pošten, može lije pogovoriti da ne psuje, da ne vrijeđa, da nije vulgaran, tako možemo i mi biti. Samo je pitanje koliko mi to želimo. Pa je ovo veoma bitno pitanje, nemojte gubiti nadu da se neke naše negativne osobine mogu popraviti. Sve se može popraviti, samo je pitanje do nas. Koliko smo ambiciozni, koliko imamo želje, tijenja i tako dalje. Isto tako, čovjek na putu popravljanja loših osobina mora imati ambicioznost, mora imati strpljenja. Rekli smo, nekada čovjek ima navike koje je sticao godinama. Čovjek neke navike je sticao godinama. Nemoguće je to ostaviti preko noći. Nemoguće. Nemoguće. Pa znači čovjek treba da se strpi. Ok, hoću da popravim neku svoju negativnu osobinu. Primjer radi, hoću da ostavim vulgaran govor. Pa se danas saburam i pred kraj dana nešto reklim loše. Ok, sutra počinjem ponovo, pa prekustra ponovo, pa mjesec dana, pa dva mjesec, ponovo, ponovo, ponovo, dok čovjek ne uspije. Pa znači, treba ambicioznosti, treba strpljenja, pogriješio sam, nema vezi, idemo dalje, pa čak možda sebi, sam sebi uvesti neke moralne kazne, a pogriješio sam, dobro, idem da dadim sadaku, idem da klanjam, idem, idem da pročitam nešto, idem da uradim dobro dijelo, idem, idem pa ćete vidjeti kako čovjek kada kada novčanik trpi ako čovjek kaže sebi primjera radi kada god rekne be je opsujem da ću pet maraka sadaki da će jednom da će 2,5 da će pet puta vidjećete kako će početi da razmišlja ode petak po petak ode penzija ode plata cijeli dan radim posle to jezikom potrošim samo budi ustojan kad god opsuješ dati sadaku Pa češ vidjeti kako i šetan više te ne nagovara na grijehe. Jer vidi šetan da ti više sadake daješ nego što te on nagovorio na grijehe. Pa insan znači treba treba da bude ustrajan. Treba da ima ambicioznost i treba sabora. Kada ponovo ponov napravi grešku da ustane i da nastavi. A ne da padne. Isto tako čovjek treba Da sam sebe trenira. Imate ljudi koji jednostavno dovoljno da ga vidite na ulici, malo se odmah zastrašite, čovjek je namrgođen, neprestano je nekakav, nikakav. Imate ljudi koji su neprestano ozareni, veseli. Šta je razlika? Razlika je što je ovaj čovjek sebe istrenirao, koga, koga god sretni, sela alikum, pa džesi brate, pa šta ima, pa kako si mi? Ima on svojih problema. Neki ljudi mislije da oni koji su veseli nemaju problema, a oni namrgođeni kao oni imaju problema. Ne, i ovaj veseli, ozarenog lica, i on ima problema. Ali on jednostavno istrenirao je sebe, svoju dušu, svoj moral, svoj ahlak, svoju etiku, svoje ponašanje, da ne želi da ljude umara time. Ne želi da ljudi imaju strah i zebnju od njega. Ne. Si želi da ga poselami si želi da ga zagrli si želi, da sa njim kontaktiraju zbog vedrine njegovog lica s druge strane vidimo onoga koji je namrgođen kisel, nikakav jednostavno svi ga izbjegavaju pa čovjek treba da se navikava da se navikava idem prilikom susreta da se navikavam s ljudima osmijeh, lijepa riječ, lijepo pitanje i tako dalje Isto tako da čovjek, da čovjek bude dalje i da se odalji od osoba koje su lošeg morala. Da znači jednostavno insan, insan je čudan. Poprima, poprima mnoge stvari od okruženja u kojem živi. Pa vidjeti na kraju jedan od savjeta jeste i družinje sa moralnim i čestitim osobama. Sa osobama koje imaju lijepo ponašanje, pa će čovjek vremenom, vremenom, vremenom preuzijeti neke njihove osobine. Dok je sa njima, on će se suzdržati od loših osobina. Za razliku od loših društva, nemoralnog društva. Allahu poslani kaže, ar radžulu ala dine halilih. Čovjek je na vjeri svoga prijatelja, zato dobro pazite, kaže Allah poslanik, zato dobro pazite ko će vam biti prijatelj. Pa čovjek treba da pazi s kime sjedi, s kime se druži, s kime kahve ispija. Ako su to ljudi lošeg ponašanja, lošeg vokabulara, vo, loših riječi, psovke, prevari, onda čovjek treba da malo bude dalje od takvih osoba. <kuh> Isto tako, od plemeni tih osobina, stvari koje će nam pomoći jeste da čovjek, kada je njegov odnos prema drugim ljudima, u granicama ljudske mogućnosti, pokuša zaboraviti loše. Ako se već desilo da nas je neko uvrijedio, treba da pokušamo što prije prijeći preko toga. Imate ljudi da ga uvrijedite danas. Za 15 godina će on vama kazati, a znaš kad se ono ti meni rekao? Pa čovjek koji žudi da bude na nekom vrhuncu lijepog ponašanja, treba da bude od ljudi koji zaboravljaju, koji zaboravljaju loše. A pamte dobro, veoma bitna stvar, da pamti dobro. To je lijep moral, da čovjek ako te neku radi uslugu, da nakon deset godina dođeš i kaš, ali ja se sjećam kada si ti meni učinio dobročinstvo a da ne budemo od onih ljudi koji nakon pijeti ili deset godina kažemo, ja se sjećam kada si ti mene uvrijedio. Gotovo, završeno, prijeđi preko toga, oprosti, halali i tako dalje. To su sve praktični i kako čovjek da, hajde da kažemo, popravi svoj moral. Isto tako, jedan još veći stepen ko može da se natječujemo u hajru i dobru, Da čovjek bude spreman halaliti, da bude spreman oprostiti i čak šta viši, kao što je bio sunnet Božijeg poslanika, da loše uzratimo dobrim. Zato kada pogledate sunnet Božijeg poslanika, ali se letu vaselam, vidjet ćete da je to bila njegova metoda, vrhunac etike, vrhunac ponašanja lijepog, da je onima koji su mu Činili li zlo Allahov poslanika alise ala tu vaselam uzračao na najbolji način? Uzmite samo stanovnike Mekke, Allahov poslanika alise ala tu vaselam, kakve neugodnosti je doživio stanovnika Mekke. Fizička zlostavljanja, utjerivanje u laž njega i njegove poslanice, protjeran iz svog mjesta, izoliran tri godine u jednoj dolini, Allahu poslanik protjeran iz Mekke opet kada se je vratio. Kaže Allahu poslanik alaihi sallatu wasalam stanovnicima Mekke kada je došao kao vojskovođa, kada je došao kao neko ko može da uzrati na svemu što su mu loše uradili. Kaže šta mislite da ću ja danas s vama urati? Pa kažu oni pa ti si najbolji, ti si sin najbolje, ti si brat najboljeg. Kaže Allahu poslanik alaihi sallatu wasalam id hebu Za antom plokao lijom idite sviste slobodi toliko vrijedanja toliko potvara toliko zlostavljanja kaže idite sviste slobodi ko ne bi zavolio takvog insana koga ne bi slijedio koga ne bi poštovao koga ne bi respektovao kada je bio vrhunac u lijepom ponašanju <hým> isto tako čovjeka ako želi Da dostignev vrhunac lijepog ponašanja, treba da se trudi da bude od ljudi koji mnogo dijele, ljudi koji su na usluzi drugim ljudima. Nekada je u pitanju dijeljenja da čovjek baš i netkom dadne, ali nekada i da budemo na usluzi ljudima. Allahu poslanik ali selatu ve selam kaže: nasi anfa'uhum lin nas." Najbolji su ljudi oni koji najviše koriste ljudima. I ljudi najviše vole takve osobe koji su uvijek na raspolaganju, spremne su pomoći, spremne su da budu tu na raspolaganju, pa insan ako želi vrhunac, želi da ga ljudi voli, želi da ljudi e, u njemu vide osobu koja zaslužuje respekt i poštovanje, onda da čovjek udjeljuje, da bude na pomoći jednostavno u stvarima koji može da priušti drugim ljudima. <kuh> Isto tako. Da čovjek bude iz druge strane, malo prije smo kazali da čovjek zaboravi, da čovjek zaboravi kada ga ljudi uvijede, ali isto tako da čovjek zaboravi dobročinstvo koje je on učinio ljudima. O, ovo je opet na stepenica. Mi ne treba da zaboravimo dobročinstvo koje, koje nama neko učini. Treba da mu zahvalimo, da mu nakon deset godina spominimo. Da mu kažemo, ja i danas dan za tebe dovim jer si mi učinio dobročinstvo. Ali da mi zaboravimo dobročinstvo koje smo učinili ljudima. Sve su to najveći stepeni morala i etiki. Da ljudima ne prigovaramo na dobročinstvu. Jedna veoma negativna osobina jeste da čovjek bude od onih ljudi koji prigovaraju na učinjenom dobročinstvu. Završeno, Uradio si nekom dobro dijelo, zatvori. To je kod Allaha zapisano. Meleci su zapisali, čekaj nagradu na sudnjem danu. Nemoj da budemo od onih koji ne daj Bože prigovaraju na učinjenom dobročinstvu, već treba nakon što uradimo dobročinstvo da to zaboravimo. Isto tako da čovjek bude zadovoljan da mu ljudi uzvrati sa malo i da ne traži od nje da mu uzvrati na način kako je on njemu uradio. To su sve sve neke danas smo baš danas baš idemo u oblake kada je u pitanju moral i etika, ovo su sve vrhovi, ovo su sve najbolja moralna svojstva da čovjek uradi u si nekom dobro djelo. Nemoj očekivati od njega da ti uzvrati istomjerom. Budi zadovoljan da ti uzrati 5%, 10% Veli groj nas prvi evo ja pa i ljudi oko me ne mi kada uradimo nekom dobročinstvo očekujemo da i on nama minimalno uzrati na takav nju. ne vrhuna cahlaka jeste uradi dobročinstvo ti to radiš radi Allaha radi sudnjeg dana nemoj očekivati da ti ljudi uzvrati budi zadovoljan sa malo ti si njemu uradio stotinu puta on tebi pet puta alhamdulillah dosta Pa ne treba očekivati od ljudi, ljudi koji hoće vrhunac, ljudi koji hoće vrh piramide u ponašanju, onda neha pokušaju izgrati kod sebe ove osobine. Kada u pitanju lijepo ponašanje, čovjek treba da se čuva negativni osobina, jedna od njih je ljutnja. Govorli smo o tome mnogo puta, ljutnja može biti razlog mnogih, mnogih negativnih stvari Na, nakon čega čovjek nakon, nakon što završi ljutnja čovjek se može pokajati ali gotovo, pogotovo kada u pitanju govor, kada u pitanju riječ čovjek u kaže i svakšta nakon toga se pokaji ali gotovo, riječ je otišla riječ je kazana pa insan treba da se čuva i da se pazi ljutnji isto tako, da se pazi raspravi ne 12 vidjeli smo šta Allahu postani Kalise Latu ve selam kaže i garantujem kuću u džennetu onome ko ostavi raspravu pa makar bio u pravu rasprave nikada ne donosi dobro pogotovo u današnje vrijeme kada ljudi nemaju, nemaju pravila kako razgovarati kako voditi diskusiju dijalog jednostavno ljudi žele da sve živo diskus da komentarišu, da govori, da pojašnjavaju i tako dalje. Pa jednostavno čovjek treba da bude od ljudi koji će se izvlačiti kada vidi da je došlo do raspravi, kada je došlo do svađi, kada je došlo do prepirke, da iziđe iz takvih krugova, iz takvih druženja, iz takvih grupa i tako dalje. Pa su to sve pokazatelji vrhunca čovjekovog ahlaka. Isto tako Postizanje dobrog morala može biti na način da jedni drugima preporučujemo dobar ahlak. Da neprestano jedni drugi upozoravamo, savjetujemo, kritikujemo. Dragi brate, ta tvoja osobina nije dobra. Kad bi se malo popravio, ovo je lijepo, šta mislite da uradimo ovo i tako dalje. Kazi Allahu subhanahu wa ta'ala wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq Doista e kagj insan na gubitku osimo nikoi vjeruju i dobra dijela čini i koji se međusobno savjetuju međusobno jedni drugima istinu preporučuju Pa je odlika vjernika, mu'mina na Dunjaluku da jedni druge pozivaju dobru. Jedni druge pozivaju onome što je dobro, a svakako mi cijelo vrijeme govorimo i iznijeli smo mnogo dokaza i konstatacija koje ukazuju koliko je bitno i koliko veliko mjesto u islamu ima etika i lijepo ponašanje. Isto tako, od je i metoda kako popraviti svoje ponašanje Tako što ćemo ljudima iz našeg okruženja otvoriti vrata iskrenog savjeta. Da ljudima damo priliku da nas savjetuju. Ne može se insam popraviti samo na osnovu svojih ličnih analiza. Kao što kaže kod nas narod, jednostavno kad neko sa strane gleda šah, on vidi mnogo bolje nego što to vide oni koji igraju tako insan možda ne primijeti nekad svoju neku lošu osobinu mi smo na početku rekli treba čovjek da sam sebe prispituje ali nekada nismo svjesni da imamo negativne osobine ali imamo ogledalo mu'mina, Allah oposlani kaže mu'min je mu'minu ogledalo pa ćemo pitati mu'mina koji je naše ogledalo, brate ako imam kakvu negativnu osobinu ukaži mi na nju da se popravim da budem bolji Ja ne vidim, ja mislim da sam savršen. Pa znači treba da otvorimo vrata ljudima koji nas okružuju, da nas posavjetuju. Isto tako, od stvari koje će nas, naš rating kod ljudi podići, da budemo odgovorni. Ako nam ljudi nešto povjeri, ako nam ljudi nešto daju da radimo, da određenu stvar završimo, od ahlaka, od morala jeste da budemo precizni, da budemo savršeni, da to završimo na najbolji mogući način. Kako ne bi otvarali vrata šetanu, pa da ljudi govore onama iza leđa, taj čovjek njemu je povjereno to i to, pa je zakazao, pa nije uradio i tako dalje. Dokako ono što nam se povjeri uradimo na najbolji mogući način, definitivno to zatvara vrata, priči, a pokazuje iz druge strane kako smo mi na visokom nivou i visokom stepenu, hajde da kažemo, morala i odgovornosti. Isto tako da čovjek budi spreman prihvatiti grešku, Od lijepog ahlaka, od lijepog morala jeste da čovjek buduje spreman kada mu se potvrdi, kada mu se dokaže greška, da kaže da, pogriješio sam. Imate ljudi koji može privatiti sve osim da je pogriješio. Zato što je umišljen, zato što je egoista. Kako da ja pogriješim, kako da ja priznam grešku, kako da se ja nekom izvinim, ne. Pa je vrhunac lijepog ponašanja, vrhunac etike da čovjek buduje spreman Svi smo mi griješni. Kaže Allah uposanik. Svi sinovi Adamovi griješi. Šta je problem? Od stotinu izrečeni riječi rekao sam jednu lošu. Greška, dobro, ali imam 99 dobri, Ali da priznam grešku? Pa čovjek vjernik, ako želi da ide u oblake, ako želi da ide u nebo, Ako želi da dosegne vrhunac, vrhunac lijepog ponašanja, mora da bude spreman i da mu to bude kao popiti čašu u vodi. Da jednostavno kaže, dobro, došao mu je moj prijeten i kazao, brate, to što si uradio je greška. Jesi, greška, priznajem, pokušat ću da se to više ne ponovi. Vrhunac lijepog ponašanja jeste da čovjek bude spreman priznati grešku i da bude spreman da se popravi da se to više ne ponavlja. Isto tako da čovjek, ako želi da dostigne vrhunac, da ide u oblake, da visoko leti, visoko leti u nebo sa moralom, treba da ima tri svojstva. Prva stvar, da bude blag. Druga stvar, da bude, da bude skroman, da bude blag, da bude skroman I da bude iskren. Ova tri svojstva su e, vrata ka dobrom ponašanju. Da čovjek bude blag sa svakim. Sa prijateljem, sa komšijom, sa suprugom, sa djecom, sa poznanicima i tako dalje. Blagost, blagost. Boži i ali se Elisa 7 kaže Nikada blagost nije bila u nekom pitanju, a da nije uljepšala to pitanje a nikada blagost nije iščupana iz nečega, a da nije to nakazila. Pa čovjek treba, znači, da bude blag, treba da bude skroman, da ne bude umišljen, da nema kibura, da nema oholosti, ne da bude skroman, da bude jednostavan, da ne bude umišljen, da bude daleko od bilo kakve umišljenosti. Jedno od, od najgorijih svojstava koji može čovjek imati pri sebi jeste umišljenost. Samo ja znam Samo ja razumijem, ja sam, ja sam, ja sam se školovao, ja sam učio, ja sam putovao, moje auto, moja kuća, moja djeca, moje porijeklo, moje mjesto, moja država, sve je njegovo najbolji. Takvi niko ne voli. Za razliku od ljudi koji su skromni, od ljudi koji jednostavno nemaju pri sebi svojstva Oholost. Isto tako, svojstvo, rekli smo treće svojstvo, svojstvo iskrenosti. Da čovjek bude iskren prema ljudima. Da ne bude dvoličan. Boži poslanji kaže, najgori ljudi su dvolični ljudi. Niko ne voli licemire. Niko ne voli insana koji dođe pred tobom, smije se s tobom je vesel, kad ti leđa, psu je vrijeđa i tako dalje. Saznaju to ljudi, vidi se to na licu. Imate ljudi koji nasilu, nasiluje pred tobom, ajde kažemo, kao dobar, kada odeš, do, dobiješ informacije, psuje, vrijeđa, potvara, omalovažava, kakav on, on ne zna i tako dalje. A iskrenost, iskrenu osobu svi voli, vidi jednostavno da je iskren u svom obhođenju. Pa insan treba da pazi na ove tri osobine. Isto tako, Od stvari koje čovjeku će pomoći da popravi svoj moral jeste da ne bude od onih koji mnogo kritikuju. Imate ljudi, njihov život je kritika. On ne zna živjeti osim kritika. On kritikuje policiju, državu, prijesednika, čistača, firmu, grad, gradonačelnika, kuć. Sve kritikuje. Takve i niko ne voli. Čovjek treba da bude umjeren u svemu. Pa ako i kritikuje u granicama normalni isto tako da čovjek ako želi da dostigne vrhunac da se maksimalno trudi da se maksimalno trudi da se ostavi onoga što ga se ne tiči pogotovo kada su u pitanju ljudi koji ga okružuju da ne bude od ljudi koji priča o drugima iza njihovih leđa o prijateljima, o poznanicima o ovome, o daji, o ulemi o vladarima i tako dalje maksimalno da se trudi maksimalno da se trudi da razmišlja o sebi da razmišlja o svojim mahanama da se ostavi drugih ljudi. Isto tako da se čovjek ponaša prema ljudima onako kako bi volio da se ponašaju ljudi prema njemu, shodno hadisu Božijeg poslanika, ali i salatu wasalam niko od vas neće biti vjernik dok ne bude ljudima volio ono što voli i sebi pa čovjek treba ako želi vrhunac Ako želi u nebo, ako želi u oblake, onda da odgoji sebe i svoju dušu na način da ljudima voli ono što voli sebi. Voliš li da te neko sretne ozarenog ljica? Tako i ti ljude sretni. Voliš li da ti neko bude iskren? I ti budi. Voliš li da ti ljudi nisu zavidni? Nemoj niti njima zaviditi. Voliš li da ti neko iskreno govori da ne laže I ti iskreno govori. Voliš da ti neko pomogne? I ti pomozi. I tako dalje. Šta god bi ti volio da ljudi čini tebi, tako se ti ponašaj prema ljudima. Isto tako rekli smo da čovjek se druži, da mu društvo budu dobri ljudi, moralni ljudi, čestiti ljudi, pobožni ljudi, pa ako može, ako ima u društvu njegovom i učenih ljudi od kojih će naučiti vjeru, naučiti ahlak, naučiti moral, od ljudi koji kada... Sutra kada vidi njegovu lošu osobinu, ukazat mu na tu njegovu lošu osobinu. Insan treba, znači, da traži društvo od kojeg će naučiti dobre i moralne osobine. Isto tako, kada je u pitanju vrhunac ponašanja, kako ga postići na način da čovjek pazi na svoj govor, kada je u pitanju kontakt sa ljudima, dijalog, islamski čenjaci pisali su zasebna poglavlja, u kojima su govorili kako i na koji način da čovjek e, da razgovara s drugim ljudima. Između ostalog, čovjek nauči slušati, da nauči govoriti, da ne, ne prekida ljude, da ne sumlja u nju govor. Božijem po poslaniku dolaze kurešije, pa mu govori razno razne loše stvari. Jedan od njih, je došao, pa kaži Božijem poslaniku pa ako si bolestan, daj da tražimo daj da tražimo nekoga ko će ti učiti rukju, ako hoćeš za tu svoju poslanicu i metak, daj mi ćemo ti dati pare, ako hoćeš žene da daćemo ti žene, tu su velike uvrede, kaži Božiji poslanik, ali se i salatu wasalam evo kad farate jabel je si završio, mogli sad nešto iak kazat pogledajte koje uvrede Allaho poslanik trpi trpi, sluša kultura govora, dobro, jesi završio, brate? Pa znači čovjek koji želi da ga ljudi uvažavaju, da ga voli, da ga respektuju, da bude spreman slušati. Imate ljudi, gdje god se oni pojavi, svi moraju slušati. On će sada sat vrena pričati. Završeno. Svi moraju razmišljati kao on. Svi moraju podržavati njega i njegovu politiku, i njegovu sport, i njegovo auto. U protivno, neće se ugasiti tri sata. Takvi niko Pa čovjek treba da pazi na bonton, treba da pazi na kulturu, etiku ponašanja, kada je u pitanju govor. Kako i na koji način razgovarati s ljudima. Isto tako, popravljanje stanja našeg duhovnog, našeg ahlaka putem namaza, kaže Allah dželašanu, in nasadate tenhanil fahša, doista namaz, odvraća od loših dijela pa da čovjek doživi taj namaz onako kako ga je doživljavao Allahu poslanik aliih salatu wasalam evo dolazi nam uskoro Ramazan da posti onako kako je postio Boži poslanik kutiba alikum usijamu kema kutiba ale l'dine min kablikum le'alikum teta'kun propisuje vam se post kao što je bio propisan i onima prije vas da bi se povećala vaša bogobojaznost Kaže Allahu posanik, Allahu nije potrebno da vi ostavite tu samo hranu. Nije to Allahu djelešanu potrebno. Koliko, kaže Allahu posanik, koliko je postača koji od svog posta nemaju ništa osim gladova, samo gladan. Ali njegov ahlak, njegovo ponašanje, njegov jezik, njegove oči, njegove uši, nije od čega ne posti. Posti samo njegov stomak. Pa čovjek da pazi na ibadete namaz, da pazi na post. Da se mnogo druži sa Kur'anom. Kaže Allah Čiršanu Zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu? A iša radi Allaho telena kada je pitanja o moralu Božijeg poslanika. Kakav je, kaže bio njegov ahlak? Kakav je bio njegov moral? Kaže A iša Allaho poslanik njegov moral je bio Kur'an. Oni bio bukvalno Kur'an koji hodi. On je... Kur'an prakticirao i živio je po kur'anskim principima. Kur'an je prepun savjeta kako i na koji način da čovjek živi i da se ponaša. Pa čovjek da se druži sa Kur'anom, da svakodnevno odvoji 10, 15 minuta, pola sata, sat vremena da iščitava Kur'an, prijevod Kur'ana, da razmišlja o njegovim porukama, da živi sa Kur'anom, da praktikuje kur'anske principe. I za kraj, još tri savjeta. Prvi savjet, da čovjek pokuša maksimalno izgraditi kod sebe svojstvo stida. Jer rekli smo, e, svojstva, plemenita svojstva se mogu izgrađivati. Jedno od plemenitih svojstava koji ostavlja velikog traga na našu etiku jeste stid. Kada vidite hadise koji govori o stidu, vidjet ćete da Allah, bo sani kaži, stid, Nikada nije bio u nečemu, da to nije uljepšao. Stid uljepšava stvari. Allah opusla li se i Lea 27, opisuju, kaže, bio je više stidan nego što je to djevojka, djevica koja se još nije udala. Arapi kada žele da navedu u primjer neke stidne osobe, onda navodi primjer djevojke koja se još nije udala. Nije imala priliku da živi sa muškarcem, Pa je toliko stidna, kažu Allah, oposlenik je bio više stidan od djevojki koja se još nije udala. Pa stid znači jedno veliko plemenito svojstvo koji čovjek treba da izgrađuje kod sebe. Da se stidi loše govoriti, da se stidi loše ponašati i tako itd. Isto tako, predzadnja stvar, večerašnji savjet, kako popraviti... Eh, ahlak, kako popraviti svoje ponašanje i s čitavanjem siri životopisa Božijeg poslanika a, a pogotovo znači akcent na one momente eh, u hadistima Božijeg poslanika koji se vezuju za njegov ahlak za njegovo ponašanje za njegov znači, suživot sa drugim ljudima i evo ove knjige koju mi e, s kojom se mi družimo Riadus Salihin da čovjek nabavi ovu knjigu pa da je iščitava pročitao jednom pročitao dva put pročitao tri put pa da vidimo božji postani kako se obvodio prema siromasima prema bogatašima prema ugljednim prema suprugama prema djeci prema starim prema zaroblenijima i tako dalje pa da mi pokušamo živjeti život božjih poslanika alihi salatu ve selam najbolja uputa najbolja uputa najbolji sunnet najbolji način kako čovjek može živjeti jeste da živi onako kako je živio božjih poslanik muhamed alihi salatu ve selam izadni savjet sličan ovom savjetu ali smo ga ciljano malo odvojili kako pojačati svoj ahlak moral čitajući knjige koje govori O dobrim ljudima, o učenim ljudima, o plemenitim ljudima, ljudima e, ljudima koji su ostali zapamčeni u historiji po svojoj blagosti, po svome saboru, po svome strpljenju, po svome moralu i tako dalje. Da čovjek ima neke knjige, imate veoma lijepih knjiga kako na arabskom jeziku, tako i na bosanskom prevedeniji knjiga. E, priče i života sahaba, priče i života tabiina i mnoge druge knjige, znači, koji govore o ljudima iz prvih generacija, o pobožnjacima, o njihovom saboru, o njihovom strpljenju, o njihovom ibadetu i tako dalje. U svakom slučaju, braću maja draga i cijine sestre, to je nešto što sam ja pripremio večeras za ovo naše predavanje, neke više od 30 načina i metoda kako i na koji način da čovjek ojača svoje moralne osobine, kako i na koji način da ostavi loše osobine, kako i na koji način da se uzdigne iznad tih, da kažemo, loših osobina i da ode, da se vine visoko u nebo, u oblake gdje sa visina pogledati e, možda mase ljudi koji se tuši u, u, u moru nekih negativnih i loših osobina. Molim Allah SWT da nas učini na putu istine. Molim Allah SWT da nas učini od istinskih sredbenika, Božja i poslanika, alaih salatu wa salam, i na kraju subhanake, ešhedu in la ilaha ilaha in te stagfiruke, vajatubu ilijik.